Додому летів на крилах, Тільки в хату, аж і мачуха з поля. Де ти шляєшся, чому свиням не нарвав, Тільки жрать, тільки в миску заглядаєш, А помочені на грам. Провалися ти зі своєю школою. Вибіг з хати на город, у вишняк, Упав долі всю траву, Сльози як порічини, Хоч уже ж не маленький Відобрази, віджалю до себе. Стільки літ минуло, а ніби вчора. Жодні радощі житейські у дальшому дорослому житті не компенсують тих дитячих сліз його. Ярославе Дмитровичу, зробіть веселіше обличчя. Зробив. Нарешті ліхтарі погасли. Можна поставити кошик з яблуками і закорить. А пальці тремтять, Заборонити спогади на сьогодні, І на завтра, і назавжди, якби можна. Але вони живуть у тобі, Допоки й ти живеш. Якби тобі Ярославе поживається, Ледве вчу голос мачухи. У роботі так лопотах, як завжди. Чому ж ви ніколи не приїдете? Е, синку, скажу тобі просто по-сільському. Не дуже йти зі мною, родичаїсті. Нема коли родичатися дуже, заспішив звично. То нарада, то поїздки, то робота термінова. І в Києві мало буваю. Аксеня ж зобажається, чому цей мати твоя ніколи не приїде. Що ж вона в гості жде, коли мого порога 20 літ не переступала? Тільки й була, коли ви побралися. Ти хоч душею відкритіший. А ксені була і є для мене чужа чужина. Ой, вона теж замучена. Яке не є господарство, двоє мужиків у хаті, та й задачу й треба приглядати. Ну, ми ще побалакаємо, ви ж на бенкет після вистави залишайтеся, бо мені тут треба з людьми. І пішов у фойє. Ність себе, як і кон. Таки приємно.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 «Швидше б початок. Уже нудило від цигарет. Нарешті перший дзвоник. Ярослав пішов до зали. Пакульці сиділи біля проходу, щоб легше було на сцену, що й нове става скінчиться. В руках у вчительки папірець з текстом виступу читає Бермутові мудрації. «Усе передбачив Іван Іванович. І де сидіти? І що казати?» Дворець тріумфу Ярослава Петруні на землі його дитинства. Ярослав притишив ходу і вклонився пакульцем. Місце автора крайній вряді, щоб не перечеплюватися об коліна, коли виходитиме на сцену. І це передбачив Бермуд. Усе життя людське спектакль, це сказав Іван Іванович Бермуд. І написав сценарій спектаклю після спектаклю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 У Либині сцени панорама сучасного села з фермами, сінажними баштами, змурованими котеджами. Хай тепер доікнуть, що в спектаклі нема сучасності.